Так тягнуло в інші місця далечину, на кінець світу. Здається, що він був би безупину ішов, шукав причини, сідав на коня і гнав з дому, щоб лиш іти зміняти місце. У такій одній тужній, добрій чи лихій годині стрінувся з Тетяною в лісі. Він її щиро полюбив, пропадав з нею. Бачив її перед собою день і нічі, її очі, її чорні брови, її червоний цвіт, чує сміх і тратив розум. Був би її з хати, викрав, як той злодій, у світ навіки втік, якби не була і вона його полюбила. А як полюбила, то вже в лісі сходилися, і все було добре. Та настку мусить брати. Отакий вже він. Хоч застріль його, а він уже такий. Що з ним зробиш? Та й ви самі матінко казав їй. Востригали з карт любити чорні очі, бо мовляли, чорні з синіми в пару не укладається. Бери таки, як твої, буде доля ясна. І от і в нього воно не укладалося. Мусить настку брати. І лише одна та настка його вкупі держить, Любить і прощає, хоча б він і що зробив. Вона все з ним добре. Тим вона йому і суджена. І він її не лишить. Тетяна в сій матері одна. Горя не зазнає. Поплаче, посумує. А далі по всім. За другого вийде. Він нею не журиться. Хоча йому жаль красної туркині. До серця чи до все припала. Та що з того? Йому не суджено. Одначе казав їй, як у нього була. І інше ще. Дивлячись вперед себе на гори та небо, засіяне зорями, і на місяць, вона гірко усміхалася. Як її Мавру не жалував ніхто. Ні він сам опісля, Ні чоловік, ні родичі. Так і бідну Тетяну тепер і сей не жалує. От що то любов. Думаючи, таке Мавра, Не помітивши цього, майже аж сплакала. Бог знає, як перенесе своє горе бідна дівчина, а її мати. Цілий свій вік за свою дитину молилася, людям добро чинила, її самовід смерті голоду рятувала, і обидві вони, мов одна мати, над дівчиною дрижали, сторожили, а прийшло в кінці від смутку горя зберегти не вспіли. От видійшла нині від неї, мов підстрелена, не обізвавшися ні словом, що думала, чи мала серце переповнене, мов говорити забула, також же жаль у горя перемінилася. І думає, передумує стара Мавра над молодою Тетяною і нічого не годно видумати ні в один бік, ні в другий. Долаб любистків, Матрігунів Гріцеві, щоб його до дівчини назад навернути. Та ось як Тетяна накинулася, коли про те лиш вона згадала, чисто з розуму зійшла. Одної хвилі говорить, як належиться, а там знову з розуму сходить. А й Гриця, їй жаль. Вона настки, яку він бере, не знає, а Тетяну знає. Ой її Тетяна, чому не падала вона йому до пари? Чому не доріс він щастя злучитися з нею? До кінця і любити, до кінця красою своєю. Він же красний, як той місяць на небі. Іншим чим не знає. І вона чує, що не тут щось розібрати, що тут щось Плутається, заглушає її, що не для її ума.